הזמן עובר מהר ואנחנו כבר בשיעור ה-46 במספר אבל בפרק 43. פרק 43 הוא פרק מאוד ידוע, אנשים אוהבים מאוד במיוחד את הפסוקים הראשונים כי שם נמצאת אחת ההבטחות היפות והידועות בספר ישעיהו שדרך אגב, אנשים שחיו בתקופה של התנ״ך לקחו ואנחנו נראה את זה היום, את ההבטחות האלה בצורה מאוד מאוד רצינית. פרק 43 בישעיהו, ישעיהו מביא את דבר אלוהים. היום הוא מביא לנו את דבר אלוהים דרך ספר, דרך הספר הזה. בזמן של הנביאים הוא בחר באנשים כדי לעשות את זה, ובחר בישעיהו, שהוא כתב את מה שאלוהים נתן לו בשביל העם. המסר שישעיהו מביא לעם ישראל הוא מביא מסר לעם כדי שהעם ידע דבר מאוד חשוב שגם אנחנו צריכים ללמוד היום ידע את מקומו בעולם בעולם שבו אנחנו חיים מה המקום שלנו מה התפקיד שלנו מה אנחנו עושים כאן בכלל וזה אנחנו נראה מהנקודת מבט של אלוהים בטח לא בנקודת המבט של הבוס שלנו בעבודה, או נקודת המבט של הנהג אוטובוס, או של האישה הזאת שמרחלת בעבודה, או אני לא יודע מה. מה אנחנו עושים בעולם הזה מנקודת מבטו של אלוהים, איך הוא רואה את החיים שלנו על פני האדמה. אז בואו נפתח בפרק 43 ונקרא פסוק 1 ופסוק 2. תשימו לב איך מתחיל הפרק הזה, מאוד יפה. כתוב ישר על ההתחלה, אתה, כה אמר ה' כבר אנחנו רואים שזאת לא דעתו של הנביא, זה אלוהים מדבר פה. כה אמר ה' בוראך יעקב ויוצרך ישראל, אני בראתי אותך, אני עצרתי אותך, אל תפחד. אל תירא, אין לך ממה לפחד. תשימו לב עכשיו מה עוד אלוהים מוסיף ואומר. אל תירא כי גאלתיך, הוא מדבר בלשון עבר. הוא לא רק מדבר על משהו שהוא יעשה בעתיד, הוא אומר אל תדאג, הצרות שיש לך וגם שיהיו לך בעתיד, אני כבר גאלתי אותך. זאת הגאולה, הגאולה אתה כבר קיבלת אותה עוד לפני אפילו שהצרות הגיעו. איזה דבר מדהים זה. קראתי בשמך, לי אתה. למי הוא, למי הוא אה, העם של אלוהים שייך? הוא לא שייך לעולם, הוא שייך לאלוהים. אלוהים אומר לו, אל תפחד, אני כבר גאלתי אותך. תזכור, תזכור את זה שאתה שייך לי. פסוק שתיים, מאוד מאוד יפה, מה אלוהים אומר? תשימו לב, כי תעבור, תעבור במים איתך אני, ובנהרות לא ישטפוך, כי תלך במו לא תיכבה ולהבה לא תבער זה ממש מדהים. אנחנו רואים פה שישעיהו מתחיל את המסר שלו בהבטחות מדהימות. מה ההבטחות? בפסוק שתיים, כוחות הטבע האדירים ביותר לא יוכלו לפגוע בעם ישראל. לא מזמן, כמה שנים כבר האמת, הייתה איזו שריפת יער מאוד מאוד גדולה בקרמל. ואתם יודעים ש... שהשריפה הזאת הייתה כל כך חזקה, שהאנשים שעמדו אפילו במרחק... של עשרות מטרים מהלהבות הענקיות, הם איבדו את החיים שלהם. אוטומוס נמס לגמרי מה, מהחום. אבל <coughs> אלוהים אומר, אל תדאג. אם אתה משייך את עצמך אליי, אין לך מה לדאוג. הנהרות שעולים על גדותם, שמאיימים להטביע אותך, הם לא יצליחו לעשות את זה. העולם שבו העם של אלוהים חי, חוקי הטבע כפופים לבורא, נכון? הבורא אינו כפוף לחוקים האלה והוא עושה איתם כרצונו. בעצם אלוהים מתייחס לחוקים של הטבע בדרך שהוא רוצה. אם הוא רוצה לדוגמה שההרים אה, אה, אה, יהפכו למישור, זה קורה. אנחנו לא יכולים לעשות, אם הוא רוצה לדוגמה שהרוח תפסיק לנשוב, זה קורה. מכיוון שהטבע כפוף לרצון. בוא נקרא את כל הקטע שאנחנו נלמד היום. פרק 43, פסוקים 1-8: ואת, "ואתה כה אמר ה' בוראך יעקב, ויוצרך ישראל אל תירא, כי גאלתיך. קראתי בשמך לי, אה, בשמך, לי אתה. כי תעבור במים איתך אני, ובנהרות לא ישטפוך, כי תלך במואש". לא תכבה ולהבה לא תבער בך. פסוק שלוש, כי אני אדוני אלוהיך קדוש ישראל מושיעך נתתי כפרחה מצרים קוש וזווה תחתיך מאשר יקרת בעיניי נכבדת ואני אהבתיך ואתן אדם תחתיך ולאומים תחת נפשך עוד פעם בפסוק חמש אל תירא כי איתך אני. וואו, איזה דבר מדהים זה. מאוד. ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך. אומר לצפון תני, ולתימן אל תכלאי. הביא בניי מרחוק ובנותי מקצה הארץ. כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, יצרתיו אף עשיתיו. הוציא עם עיוור ועיניים יש, וחירשים ואוזניים למו. אני רוצה שתשימו במיוחד אה, לפסוק 6 את תשומת הלב שלכם, בח, סליחה, 5 ו אה, כתוב אל תירא כי איתך אני ממזרח אבי זרעך וממערב אקבצך, אבל זה לא נסתיים שם. אומר לצפון תני ולתימן אל תכלאי, הביאי בניי מרחוק ובנותי מקצה הארץ כאן אלוהים מתחיל לדבר על אנשים שרוצים להיות שייכים לו והוא יכבץ אותם, את כולם שיבואו אליו. איך הוא יעשה את זה? אנחנו נקרא את זה בפסוקים הבאים. פסוק שבע, אלוהים קובע שכל מי שנקרא בשם של אלוהים הוא דברא לכבוד אלוהים שיצר אותו ועשה אותו. הוא שייך לו. כל אדם על פני האדמה יכול בעצם להיות שייך לאלוהים. פסוק תשע, עכשיו תשימו לב מה קורה פה. כל הגויים נקבצו יחדיו ויאספו לאומים, מי בהם יגיד זאת וראשונות ישמעונו? יתנו עדיהם ויצדקו, וישמעו ויאמרו אמת. עכשיו אלוהים אומר בעצם, אני רוצה שכל בני האדם יבואו ויתנו את הטיעונים שלהם. מי, הם, מי מהם יכולים להביא את העדים שלהם והעדים האלה יהיו צודקים והם יגידו את האמת עכשיו אנחנו נראה שאלוהים מדבר על עדים העדים הראשונים מהעמים, אנשים שאינם מכירים אותו, הם באים ומדברים על האמת שלהם, על הדרך שלהם, זאת העדות שלהם אלוהים אומר, אתם יכולים בעצם להביא את כל העדים שלכם שיבואו ויגידו ויהיו צודקים ויגידו את האמת. זאת שאלה רטורית. אלוהים בעצם קובע שאין להם אמת. ואז בפסוק עשר הוא קובע שאנחנו העדים שלו. הוא אומר, אתם עדיי, נאום אדוני, ועבדי אשר בחרתי. שימו לב מה הצורה שאלוהים פונה לעם שלו, ואומר להם, למען תדעו ותאמינו לי, ותבינו כי אני הוא, לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה. אנוכי, אנוכי אדוני, ואין מבלעדי מושיע. אנוכי הגדתי והושעתי והשמעתי, ואין בכם זר. ואתם עדי נאום אדוני, ואני אל. גם מיום אני הוא, ואין מידי מציל, אפעל ומי ישיבנה. פסוק 14, כה אמר ה' גואלכם קדוש ישראל למענכם שילחתי בבלה והורדתי בריחים כולם וכשדים באוניות רינתם אני ה' קדושכם בורא ישראל מלככם אנחנו היום נגיע רק עד הקטע הזה, עד פסוק 15, לא נעבור אותו הקטע הזה שאנחנו נלמד היום הוא נותן לנו פרספקטיבה חדשה על החיים שלנו ועל המקום שלנו בעולם מנקודת מבטו של אלוהים. בואו נחשוב עכשיו שאנחנו כן רוצים לקבל את נקודת המבט של אלוהים כי דרך הנביא ישעיהו האל הגדול והנורא היחיד שאין עוד מלבדו הוא אומר ופונה אלינו. אומר למען תדעו כדי שאתם תדעו ותאמינו לי. נכון הוא פונה אלינו בצורה כזאת של אבא שמדבר אל הילדים שלו הוא אומר, אני רוצה שאתם תדעו ותאמינו לי, אבל לא רק תאמינו לי, ותבינו, תדעו, תאמינו לי, ותבינו שאני הוא. לפניי לא נוצר אל, ואחריי לא יהיה. כמה אופציות מבחינת עם ישראל יש להם? <אח> רק אחת. הוא אומר, אתם אפילו לא צריכים לחפש מכיוון שאין עוד אופציה, זה רק אני. אין עוד אחד אחר. לפניי לא <אח> היה <אח> אל, ואחריי <אח> גם לא יהיה. לגמרי. אנחנו ראינו מפסוק אחד עד פסוק חמש עשרה, אלוהים מתנהג כמו אל אדיר ונורא שאוהב כל כך את העם שלו, פונה אליהם בלשון מאוד מאוד ברורה ואומר להם, אני רוצה שאתם תדעו, אני רוצה שאתם תאמינו לי ותבינו שאני האלוהים היחיד בעולם, אין עוד אלוהים מלבדי. וזה כל כך יפה שהוא פונה לעם בצורה כל כך ברורה. המילה בפסוק 12, אנוכי הגדתי והושעתי והשמעתי, אלוהים אמר ועשה. כל מה שאלוהים הבטיח לעם שלו הוא קיים, והוא אומר גם בפסוק 10 בהתחלה, וגם בפסוק 12 הוא קובע שאנחנו בעצם עדים לכך. אז אם אתם שמעתם עכשיו את הדברים שאני אמרתי, מאלוהים בעצמו, בעצם אלוהים אומר, אתם צריכים להיות עדים לזה, אתם העדים שלי. אם אני פונה אליכם ואומר לכם, אני רוצה שאתם תדעו, ותאמינו לי, ותבינו, בשביל מה אתם צריכים את כל זה? בשביל, ש... בשביל שתהיו העדים שלי. ואז הוא אומר בפסוק 14, משהו שבאמת קרה. אנחנו, בהדרשה של שבוע שעבר, קבענו שאלוהים... Uh, בתוכניות שלו לעם ישראל, uh, שלח אותם בעצם וידע שהם ילכו לגלות, ורצה לשמור עליהם שם. אתם זוכרים שאנחנו דיברנו על זה, איך אלוהים שמר על העם שלו בגלות? הוא שלח להם נביאים, ואמר אם תעשו מה שהנביאים שלי אומרים, אז אתם בעצם תנצלו, החיים שלכם ינצלו, אם תעשו מה שאני אומר לכם, אין לכם מה לדאוג מהבבלים, הם לא יפגעו בכם. Uh, אבל כדי באמת שזה יקרה, הוא נותן לנו אפשרות בעצם להיות העדים שלו. הנביאים נותנים את המסר, אני רוצה שתדעו ותאמינו לי ותבינו, אבל מה אנחנו נדע? מה, למה אנחנו נאמין ומה אנחנו מבינים? הנה זה, למענכם שילחתי בבלה. אני מוציא אתכם לגלות, למי? למענכם, עד כמה שזה נשמע לא הגיוני. אני שולח אתכם לגלות כדי שאתם תקבלו את הברכות. נמשיך לקרוא בירמיהו 29, שזה פרק מאוד יפה, דוגמה מאוד מיוחדת לכך, בעצם על התגשמות הנבואה של ישעיהו. בזמן קצר יחסית, העם בזמן של ישעיהו היה עדיין בישראל, בזמן של ירמיהו כבר לא. בפרק עשרים ותשע, פסוקים אחד עד שבע, תשימו לב מה כתוב. ירמיהו הנביא שולח מכתב, קוראים לזה בשפת התנ״ך ספר, הוא שולח להם ספר מירושלים אל יתר זקני הגולה, זה נמצא בירמיהו עשרים ותשע, פסוק אחד. ב-43, 25, זה גם... אהה, נכון. אז אה, אנחנו רואים פה בעצם שירמיהו שולח מכתב אל זקני הגולה, הכוהנים ואל הנביאים ואל כל העם אשר הגלה נבוקדנצר מירושלים בבלה. מה הוא כותב להם? תכף נראה. אה, זה קרה אחרי צאת יחניה המלך והגבירה והסריסים שרי יהודה וירושלים והחרש והמסגר מירושלים. הוא שלח את המכתב ביד אל עשה בלשפן וגמריה בן חלקיה אשר שלח צדקיה מלך יהודה אל נבוקדנצר מלך בבל לאמור ועכשיו מתחיל המכתב שימו לב מה המסר שמקבל עם ישראל בגולה האלוהים שלו שולח להם דרך הנביא מכתב והוא אומר להם כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל למי? לכל הגולה אשר הגלתי מירושלים בבלה זה היה רצון של אלוהים הוא לקח את העם שלו ושלח אותם לגלות, לבבל. מה הוא אומר להם בפסוק חמש? מאוד מפתיע. בנו בתים ושבו ונטעו גנות, זאת אומרת גנים, ואיכלו את פריין. קחו נשים והולידו בנים ובנות, וקחו לבניכם נשים, ואת בנותיכם תנו לאנשים, ותלגנה בנים ובנות, ורבו שם, ואל תמעטו. ודרשו את שלום העיר אשר הגלתי אתכם שמה, והתפללו בעדי אל אדוני כי בשלומה יהיה לכם שלום. וואו, איזה מסר? אם הייתם מקבלים מכתב כזה, שזה נחשב לעונש, הרי גלות מעולם לא הייתה נחשבה לפרס. הגלות שעם ישראל הוגלה לבבל, זה לא היה איזה משהו מהנה. אנשים הוגלו מהבתים שלהם, מהמדינה שלהם, והובלו לבבל, אבל שם מגיע מסר מפתיע מאלוהים ואומר, סליחה. תמשיכו את החיים שלכם כמו שחייתם בישראל, את אותו דבר, תפסיקו לבכות, תחיו את החיים שלכם עכשיו בבבל. אתם תחיו בעולם הזה, ות... והמקום שלכם בעולם הזה, מהנקודת מבט שלי, צריך להמשיך מאותה נקודה שהפסקתם. לא רק זה, אני שם אתכם בבבל, שם אתם תתרבו. תחיו את החיים שלכם, תבנו בתים, בקיצור תחיו חיים נורמליים. כל מה שקראנו מפסוק חמש <coughs> עד שבע, זה פשוט, סליחה עד שש, אה, סגנון חיים נורמלי ורגיל. תפסיקו לבכות ותדעו שאני נמצא איתכם. בנוסף לכך, מה שאני מבקש מכם זה שדירשו את שלום העיר. מה זה נקרא דירשו? אפשר להגיד להתפלל בשבילם, נכון? להתפלל בשביל שלום בבל. עד כדי כך, זה לא יאומן הדבר הזה. דירשו. דיר, דיר עם ד', דירשו. ודירשו את שלום העיר אשר הגלתי אתכם שמה. דרוש. לדרוש. Okay. לדרוש זה בעצם לבקש מאלוהים. אוקיי? לבקש מאלוהים. הרי ממי הם יכולים לדרוש לשמול, לשלום העיר אם לא מאלוהים? אין עוד אחד שאפשר להתפלל אליו. עכשיו, זה יותר מכך. דרשו את שלומה, זאת אומרת שאכפת לכם ממנה, נכון או לא? Yeah. לדרוש בשלומו של מישהו זה כמובן, אה, אה, זאת גישה מאוד מאוד חיובית אה, ומאוד קשה לעשות דבר כזה מנקודת מבט היהודית דווקא, ומדוע? מכיוון שהעמים אה, האלילים מעולם לא היו עמים שעם ישראל התפלל בשבילם, נכון או לא? הרי כל הזמן רק צרות פגעו בנו, הרסו אותנו, ובעצם הרסו את החיים שלנו הרבה יותר גרועים ממה שהיו קודם, איך אנחנו יכולים להתפלל לשלומם? אבל דווקא אלוהים אומר להם, תעשו את זה. אני שלחתי אתכם לבבל. הם נמצאים שם. הספר הזה, ירמיהו בעצם היה באותה התקופה, בזמן הזה, של ספר דניאל. אתם בטח יודעים את זה, נכון? זה באותה התקופה. Uh, המכתב הזה הגיע גם לאוזניים של uh, לא רק uh, דניאל אלא גם החברים שלו וכל האנשים בעצם שבאו לבבל קיבלו את המסר הזה מאלוהים וחלקם הגדול אפשר להגיד uh, סבל אבל היו בהם חלק שלקחו את זה בצורה מאוד מאוד רצינית והיום אנחנו נלמד את הפרק השלישי בדניאל מהנקודת מבט הזאת. בעצם חברים של דניאל הם לקחו את המסר מאלוהים מאוד מאוד ברצינות. אתם זוכרים את הסיפור בדניאל פרק שלוש שנבוקדנצר בנה, הקים פסל, נכון? והוא הזמין את כל הפוליטיקאים באימפריה שלו לבוא לחנוכה של הפסל הזה, והוא נתן כללים מאוד ברורים, הוא אמר ברגע שאתם תשמעו את כל כלי הנגינה, מתחילים לנגן, כולכם חייבים ליפול אפיים ארצה ולהשתחוות לפסל הזה. לפסל הזה הייתה היסטוריה מעניינת, הפרק השלישי מגיע ישר אחרי הפרק השני, שבו היה חלום על פסל, נכון? אוקיי. Okay. הפסל שבנה בפרק שלוש, נבוקדנצר היה עשוי כולו ממה? מזהב, כל הפסל. אבל בפרק השני, מה שהיה ששייך לבבל, רק הראש היה מזהב. כל השאר היה מורכב ממתכות שונות שבעצם בישרו החלפת אימפריות, נכון? אתם זוכרים את זה. אז, נבוקדנצר תחת ההשראה של החלום ההוא החליט לעשות מעשה ואומר מה פתאום שיחליפו אותנו זה לא רק הראש יהיה זהב אלא כל הפסל יהיה זהב וכולם תמיד ישתחוו לבבל זה הרקע בעצם מאחורי הבנייה של הפסל הזה עכשיו הייתה גם אזהרה האזהרה הייתה שמי שלא ישתחווה לפסל הזה מה יקרה לו? מי יודע? איך? נכון מאוד. כתוב בדניאל פרק ג' פסוק שש, ומי שלא יפול אפיים ארצה ולא ישתחווה, יושלך מיד לתוך כבשן אש בוערת. וזה איום ממשי, זה לא זה סתם איום. מי שמאיים פה זה מישהו שיכול. וכנראה שזה משהו שהיה קורה באופן קבוע. בדיוק, <ח> נכון, נכון. <ח> האירוע הזה בעצם של המלך היה כדי להדגיש מיהו האלוהים בבבל, נכון? אם אתם לא משתחווים לי, אני הורג אתכם. אם אתם לא מאמינים למה שאני אומר, אני הורג אתכם. אתם חייבים לעשות בדיוק כמו שאני אומר. ברגע שאתם שומעים את המוזיקה, אתם חייבים... ‫ליפול על הברכיים ולהשתחוות. ‫אתם יודעים שלאורך ההיסטוריה, ‫וזה כבר היסטוריה, זה לא אגדה, ‫לאורך ההיסטוריה אה, היו הרבה מאוד גופים ‫שבעצם עשו את אותו דבר בדיוק. ‫מי שלא מאמין כמונו, נשרוף אותו. ‫אתם מכירים איזה ארגון כזה, ‫מימי הביניים? ‫-כמון. <חבור> ‫אוקיי? שמעתם פעם על האינקליזיציה? <חבור> נכון <חבור> מאוד. אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו את הזוועות של אנשים שסבלו כל כך ביד הארוכה של הכנסייה הקתולית שנקראת אינקוויזיציה. מאות שנים, מיליוני בני אדם נרצחו על ידי האינקוויזיציה, והיא בעצם הייתה היד הארוכה של הכנסייה הקתולית. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל מספר הנרצחים, אלה שנספו, תחת השלטון הזה מוערך בכמאה מיליון, מאה מיליון בני אדם. הסיבה היא, הסיבה שכל כך הרבה אנשים איבדו את החיים שלהם הייתה קשורה לדבר מאוד חשוב. מדוע הם איבדו את החיים שלהם? בגלל שהם התעקשו לשמור על האמונה שלהם. הם היו אנשים עקשנים. הכנסייה אומרת אתה תעשה מה שהכומר אומר ומה שאנחנו אומרים, והבן אדם אומר אני לא יכול, אני צריך לעשות את מה שאלוהים אומר. והדבר הזה בעצם גרם להוצאות להורג המוניות. הכנסייה הקתולית בעצם אימצה את הדרך הפעולה של, המ... של המלך נבוקדנצר, נכון? הם היו שורפים אנשים, מה שנבוקדנצר עשה, גם הכנסייה הקתולית עשתה. Uh, בבל כופה את האמונה, בכוח, את האמונה של בבל בכוח על כל מי שנמצא תחת השליטה שלו. מי שלא משתחווה יושלך לאש. איך זה עובד? Uh, בזמן ההוא, דניאל ג' פסוק שמונה, בזמן ההוא ניגשו אנשים כסדים והלשינו על היהודים האמונה של העם שנמצא בבבל היא הייתה במבחן, מבחן מאוד מאוד קשה. כשאנחנו מדברים על עדים, העדים האלה שאלוהים אמר אתם עדיי ואני אלוהים, היו צריכים להיות מאוד עקשנים. לקבל את האמונה באלוהים בצורה מאוד, אפשר להגיד, בלי שום פשרה. האמונה הזאת בין כולם בולטת, הם נשארו לעמוד על הרגליים שלהם, שלושה אנשים שמתעקשים להשתחוות רק לאלוהי ישראל, אבל יחד איתם היו שם השליחים של המלך, ברגע שהם היו כמובן ראו שאלה שלא משתחווים, הם קפצו על המציאה ועל ההזדמנות ו... הם בעצם אמרו, אתם תשלמו את המחיר הכי גבוה שיכול להיות. תשימו לב למה, איך הקסדים מדברים למלך, זה בארמית, כמובן זה מתורגם לעברית. ויענו ויאמרו למלך לבוקדנצר, המלך לעולם יחיה. אתה המלך ציווית שכל איש ששומע את כל הקרן האבוב, הקטרוס, הפסנתרין, חמת החלילים ושאר כלי הנגינה, יפול ארצה, אפיים ארצה, וישתחווה. לצלם הזהב, ומי שלא יפול אפיים ארצה וישתחווה לצלם, יושלח לתוך כבשן אש בוערת. והם אומרים לו, ישנם אנשים יהודים אשר מינית על פקודת מדינת בבל, הרי הם שדרך, מישך ועבד נגו. אנשים אלה אינם שמים לב אליך. המלך את אלוהיך לא יעבדו ולצלם הזהב שהקימותה לא ישתחוו. תשימו לב למילים שהקסדים משתמשים קודם כל הם מזכירים למלך את ההתחייבות שלו לקיים את מה שהוא הבטיח לעשות למי שלא ישתחווה לצלם. לאחר מכן הם אומרים למלך שהיהודים שהוא בינה על פקודת מדינת בבל לא מצייתים. אתם שמים לב? הם לא מצייתים. זאת אומרת הם מזלזלים באלוהים השני, הם לא משתחווים לו לא? וכמובן, היהודים האלה הם לא היו סתם אנשים ברחוב הם היו מופקדים, היו פוליטיקאים גבוהים זה כמו שרים בממשלה, אוקיי? שלא מצייתים לראש הממשלה מה היום נתניהו עושה? שורף אותם <laughs> לא. הוא פשוט מפטר אותם אבל אה, לבוקדנצר הדרך הפיטורים שלו הייתה בתוך כבשן אש בן אדם שהיה מפוטר מהממשלה היה נזרק לתוך כבשן אש בוערת. אבל זה מראה בעצם שמבחינת המלך ומבחינת המשרתים שלו, היהודים האלה הם כפויי טובה. אחרי כל מה שאנחנו עושים בשבילכם, זה, זה, ככה, ככה אתם מחזירים לי? הם לא מצייתים למה שהמלך אומר. קיבלתם משרות כל כך חשובות ובכל זאת הם לא שמים עליך המלך. זה אה, בכל מקרה אה, מביא תגובה מאוד מאוד חריפה. מדוע? כי יש כאן של גאווה, נכון? כבוד. מה המלך בעצם אה, מצפה מהאנשים שהוא אומר להם לעשות משהו? לעשות את מה שהוא אומר. ואם אומרים לא רוצים, מה, מה התגובה של המלך? אז תשימו לב, מה התגובה? המלך קיבל מה שנקרא בסלנג קריזה. הוא קיבל קריזה ושלח לאבי את הסרבנים העקשניים. אז ציווה נבוקדנצר ברוגז ובחמא להביא את שדרך, את מישך ואת עבד נגו. ויובאו האנשים האלה בפני המלך. כשאנחנו קוראים את הסיפור הזה, סיפור די ידוע, אני לא צריך להרחיב עליו כל כך. אני רוצה להסתכל היום מהנקודת מבט של ישעיהו הנביא, בפרק 43, ואני רוצה להביא את ההתעקשות של שדרך מישך ועבד נגו דרך הפרק הזה. הנקודת מוצא שלנו היום זה שהם ידעו את הכתובים, שהם ידעו את ישעיהו, שהם קראו את ישעיהו והם לקחו ברצינות את העובדה שהם עדים של אלוהים. העקשנות שלהם לאו דווקא מראה שהם מזלזלים בחיים שלהם, אבל אני רוצה לדבר על משהו מאוד חשוב. אלוהים לא סתם שם את ההבטחות שלו בכתובים. הוא שם את ההבטחות שלו כדי שאתם תצליחו להיות עדים. אם אתם לוקחים את ההבטחות של אלוהים, זה שקראנו עליו, שהוא אמר, כשאתה תלך במים אתה לא תטבע, תלך באש אתה לא תכבה, לקחת את זה ברצינות, זה להאמין בזה. שאלוהים אמר למען תדעו ותאמינו לי ותבינו שאני זה שקובע את מה שיהיה עכשיו ההתעקשות שלכם לעשות את מה שאני אומר זאת העדות איך זה עובד? עוד פעם זה עובד בצורה כזאת אתם קראתם את מה שאמרתי דרך ישעיהו אתם יודעים מה שהוא אמר נכון? אתם מאמינים לו? יפה עכשיו אתם לוקחים את מה שהוא אמר ומאמצים את זה בחיים שלכם, ותראו מה יקרה. זה הנקודת מוצא של מה שקרה לשדרך מישר תאבד נגוד. הם יודעים שהם מי? הם העדים של אלוהים. הוא הבטיח משהו, והם, תכף תראו איך שהם מדברים, הם בעצם קובעים שמי ששולט זה הוא ולא המלך, אוקיי? ויען נבוקדנצר ויאמר להם. <אח> אתם יודעים איזה מעמד מפחיד זה? <אח> זה מאוד מפחיד. <אח> בעצם החיים שלכם עומדים, על, תלויים על חוד השערה. המלך הזה, שכל הפקידים, כל השליטים, כל מי שידוע, הכי מפורסמים, באים ביחד ונותנים את כל הכבוד שלהם אל המלך הזה. הם בעצמם מלכים, הם בעצמם, הוא בעצם מין אפיפיור כזה, אתם מבינים? הוא זה ששולט על הכל, הוא זה שהמילה שלו היא האחרונה. עכשיו שלושת הצעירים האלה עומדים מולו, הוא יכול לעשות כל מה שבא לו, מילה אחת ממנו הם, הם מתים, הוא פונה ואומר להם, הוא מדבר אליהם ואומר האמת הדבר, שדרך מישך ועבד בני גו, הם שמים לזה שפה של מאפיונר היו לא מזמן, קראתי איזה כתבה על הסרטים הישנים של המאפיה בניו יורק, על אל קפונה ועל הסגנון של השפה של המאפיונרים הגדולים, הייתה סגנון של מלכים, שאין לעבור על דבריהם מה שהיה בעצם לא, לא מוות בשרפה אלא מוות בכדור, אבל בעצם הם היו סגנון של מלכים, שהצורת דיבו שלהם תמיד הייתה דרך שאלה, מה? באמת? זה מה ששמעתי? ככה? איך אתה מעז בכלל? האמת הדבר, הוא אומר להם, כי את אלוהיי אינכם עובדים? ולצלם הזהב שהקימותי אינכם משתחווים? מה, זה יכול להיות ששמעתי את זה? הוא נותן להם, אפשר להגיד, דרך יציאה, תשימו לב. הוא אומר להם, ואתה? אם נכונים אתם לנפול אפיים ארצה ולהשתחוות לצלם שעשיתי, אני אשכח את הכל, אוקיי? מה טוב, נעבור את היום, כאילו לא שמעתי, אוקיי? ניתן לכם חלילה כאילו זה לא נכון, אולי זה היה טעות. אבל אם לא תשתחוו, תושלכו לתוך כבשן אש בוערת, ותשימו לב לשאלה בסוף, נכון שאלה פרובוקטיבית? מה השאלה שהוא אומר לה? מי? מי האל שיצילכם מיידי? מהמחשבות מי, של uh, החברים של דניאל, מי האל? רק אחד, נכון? הם מכירים את הכתובים, הם יודעים את ההבטחות של אלוהים, יותר מכך, הם גם שמעו את המכתב מירמיהו, נכון? תגורו שם, תבנו, זה, ותתפללו בשביל שלום העיר. הם בכלל באים מנקודת מבט כל כך שונה משל המלך, זה כמו שני עולמות שונים, עולם של אלוהים ועולם של האלילים, עולם של גאווה, עולם של ענווה, עולם של, רחם, של אכזריות, עולם של רחמים, שני עולמות שונים לחלוטין. אתם יודעים שזה המקום של העם של אלוהים בעולם הזה? בדיוק זה המקום, אתם העדים שלי. אלה שרוצים להרוג אתכם, תתפללו בשבילם, מי אמר את זה פעם? ישוע, נכון? התפללו בעד רודפכם, תשאלו לשלומם. ככה אלוהים יצליח בעצם בעולם, במקום שאתם, ככה תצליחו להיות אה, העדים שלי. תשימו לב לתשובה שלהם. <עד> ויענו שדרך מישך ועבד נגו ויאמרו אל המלך נבוכדנצר. <עד> אל לנו להשיב לך דבר על כך. כי הרי אלוהינו אשר אותו אנו עובדים יכול להצילנו מכבשן האש הבוערת ומידך הוא יציל אותנו המלך. Okay. על מה הם מבססים את ההצהרה שלהם? האם הם יודעים משהו שהמלך לא יודע? בטח המלך לא היה קורא בבוקר את מגילת ישעיהו הנביא, נכון? זה לא משהו שהוא יודע, אבל הם יודעים את זה. הם יודעים מה אלוהים הבטיח בדברו. אלוהים כתב בספר ויקרא והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם זאת ההבטחה של אלוהים שאנשים שמכירים את אלוהי ישראל והוא מבטיח ללכת איתם הם לוקחים את זה ברצינות הם לא פוחדים את יודעת איזה אנשים מוזרים אלה? אלה אנשים מאוד מוזרים הם לא פוחדים אין להם פחד כי הם יודעים מה הם יודעים? שאלוהים איתם איך הם יודעים את זה? הם יודעים את זה מהיכרות אישית שלהם איתו, יש להם חוויות איתו והם לא שוכחים את החוויות האלה, נכון? הם זוכרים אותם טוב החוויות שהם חוו איתו, הם זוכרים אותם טוב דוד המלך אומר בתהילים 23 גם כי אלך בגי צל מוות לא יראה רע כי אתה עימדי, אני לא מפחד גם אם אני אלך במקום הגרוע ביותר ב-Norman's land אפשר להגיד, מקום הכי גרוע שיכול להיות אני לא מפחד. מדוע? כי אתה עם אדים. משענתך ושבטך. המה ינחמוני. לא משנה מה שיקרה לי שם, אני בטוח בידיים שלך. הם ידעו, החברים של דניאל, מה שאנחנו קראנו בישעיהו, פרק 43, כי תעבור במים איתך אני ובנהרות לא ישטפוך. כי תלך במו אש לא תכבה ולהבה לא תבער בך. הנה זה, זה מה שהם יודעים, הם יודעים. הם קוראים את הכתובים, והחיים שלהם כל כך קרובים עם אלוהים, שהחיים בעצמם, הסכנה לחיים האלה בעיניהם לא רלוונטית. זה לא רלוונטי בכלל. גם אם, גם אם יציל אותנו, גם אם לא יציל אותנו, אנחנו לא מתייחסים למה שאתה אומר, מכיוון שזאת לא אופציה. אנחנו לא משתחווים לאלוהים שלא קיים, אלא רק לאלוהים שקיים. שדרך, מישך ועבד נגו היו עדים של אלוהים, עדי אדוני. הם היו עדים אמיתיים של אלוהים. הם ידעו, הכירו אותו מקרוב וידעו שהוא יכול להציל אותם. הם הכירו את ההבטחות שהוא נתן לעם והם האמינו בהבטחות האלה. אבל הם לא, אני אגיד את המילה הזאת, התנו, זאת אומרת על תנאי. הנאמנות שלהם לא הייתה על תנאי, נכון? זאת הייתה נאמנות מוחלטת, בלי שום תנאים. תשימו לב מה שהם ממשיכים ואומרים למלך, וגם אם לא יעשה זאת, דע לך המלך כי את אלוהיך לא נעבוד ולצלם הזהב לא נשתחווה, וזאת הזדמנות פז. היום אנחנו רואים את זה, כי אנחנו קראנו את הסיפור ואנחנו... מכירים את הסיפור ויודעים שבסופו של דבר אלוהים כן הציל אותם, אבל הם לא ידעו את זה לפני זה. הם לא ידעו שאלוהים יציל אותם, אבל בכל מקרה הם לא השתחוו לצלם הזהב. כאן התחילה העדות שלהם. איך הם יכולים לשלו, לשאול לשלומה של בבל? וואו, הנה, אפילו טופי מתלהבת ממה שאני אומר עכשיו. שמת לב טופי? כן, עכשיו זה מה שרציתי להגיד לך, תקשיבי טוב טוב, תסתכלי את האוזניים שלך. לא, זה בצחוק. אנחנו עדים, ש... עדים בשביל אלה שרוצים להרוג אותנו, וואו, איזה דבר מדהים זה. בכלל הפרספקטיבה שונה לחלוטין. אנחנו מצליחים להיות עדים של אלוהים, כאשר אנחנו בעצם מסכנים את החיים שלנו עבור אלו שרוצים להרוג אותנו. עד כדי כך. עד כדי כך. במילים אחרות הם אומרים למלך אין מצב שאנחנו אפילו נשקול לעבוד אלילים. אנחנו מכירים את אלוהי ישראל ואנחנו יודעים מה הוא יכול לעשות. המלך מבחינתם הוא הקורבן. אפשר להגיד גם בור ועם הארץ. איך אתה לא מכיר את אלוהי ישראל? אנחנו מכירים אותו. בכלל אין לנו, אין לנו אפילו שיקול לעבוד את הפסל היפה הזה שהקמת, זה לא שיקול. אתם יודעים שבסוף פרק ב' המלך בעצמו הודה בכך אחרי שדניאל, ומה הוא אמר? הוא אמר, אמת הדבר כי אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדון המלכים ומגלה הסודות כי יכולת לגלות את הסוד הזה, הוא בעצמו הודה, הוא הודה שרק אלוהים הוא מלך המלכים. אבל הגאווה העבירה אותו כנראה על דעתו. אז מה ההבדל, אם כן בידע ובניסיון של המלך עם אלוהי ישראל, לפיתחון של שדרך מישך ועבד נגו ואלוהים? מה ההבדל? הרי גם נבוקדנצר ראה שאלוהים הוא האלוהים היחיד, שרק הוא יכול לגלות את הסוד. מה ההבדל ביניהם? ההבדל הוא, ההבדל הוא גדול מאוד מאוד, וזה כמובן אה, זה קשור ליחסים. עכשיו, לא רק ידע אנחנו צריכים, אנחנו צריכים יחסים, יחסים קרובים עם אלוהי ישראל, וזה מה שהיה ההבדל בין המלך לבין אה, אה, אה, החברים של דניאל. החברים של דניאל לא רק יודעים עליו, אלא יודעים אותו. אתם מבינים את ההבדל? לא רק יודעים עליו. לדעת על מי שהוא, זה לדעת עליו פרטים, אבל לדעת אותו. זאת אומרת שהוא גם מכיר אותך, ויש ביניכם יחסים. <אז>, אז אנחנו רואים את התגובה של המלך, אז יתמלא נבוקדנצר חמא, ויתעוותו פניו וכעסו על שדרך מישך ועבד נגו, ויען ויאמר להסיק את הכבשן שבעת מונים. מה הוא בעצם אומר לעשות? להסיק את הכבשן פי שבע יותר ממה ש... היה קודם. אתם מבינים שאין לזה שום טעם, כי גם כמו שהוא היה קודם, ברגע שזורקים את הבן אדם לתוך האש, הוא מת. לא צריך פי שבע יותר, אבל מה אנחנו רואים פה? התסכול כל כך גדול של אנשים שמתעקשים לשמור על האמונה שלהם, תסכול כל כך גדול שמעביר את המלך בעצם על דעתו. המעשה הזה מעיד על חוסר היכולת של המלך לשלוט על המצפון ועל ההתנהגות. אף אחד לא יכול לשלוט על המצפון שלנו. המלך מנסה בכל מה שהוא יכול למשוך את הזמן, אולי הם יתחרטו, אבל זה לא עוזר. אפילו שהוא שם את האש לוהטת פי שבע, הם לא מתחרטים. האמונה שלהם עומדת במבחן אש. אתם יודעים שזה גם צורה מטאפורית להגיד, האם האמונה שלכם עומדת במבחן אש? אתם יודעים מה זה שהאמונה עובדת במבחן אש? בניסיון. אבל היה להם ביטחון שלא יאמץ עם אותם. נכון, נכון. אבל מתי האמונה שלנו באמת עומדת למבחן? כאשר אנחנו צריכים להשתמש בה, נכון? חייל, כל מתאמן הרבה הרבה הרבה, אבל מתי היכולת שלו באה לידי ביטוי? בקרב, שיורים עליו, נכון? אז באמת הוא יכול להוציא את מה שבאמת יש פה. והאמונה שלהם עומדת במבחן האש הגדולה ביותר ולכן המלך ממשיך בהחלטתו להוציא אותם להורג שימו לב לגברים גיבורי חיל בצבאו ציווה לכפות, לקשור אותם את שטרח מישך ועבד בגו ולהשליכם לתוך כבשן האש הבוערת אז נכפתו האנשים האלה במייליהם, במכנסיהם, בקופתותיהם ובשאר לבושם והושלכו לתוך כבשן האש הבוערת אתם יודעים שדווקא אה, מהכעס של המלך, הקורבנות הראשונים לא היו שדרך מי שך ואבן נגו. מי היו הקורבנות הראשונים? אלה שהשליכו אותם לאש. הם הראשונים שמתו. אה, אלה שהשליכו אותם לאש נהרגו מיידית. אתם יודעים שבעצם אנחנו רואים פה דבר, עיקרון שהיה לאורך כל ההיסטוריה, שכעס וחוסר שליטה של מנהיגים יכול לפגוע בהרבה אנשים חפים מפשע, נכון? הרבה מאוד. תחשבו על כל המיליונים של בגלל הקריזות של מנהיגים, איבדו את החיים שלהם, את הבתים שלהם. תראו מה קורה עכשיו בסוריה, אה, כמה אנשים מאבדים את החיים שלהם בגלל איזה שיגעון של אה, אה, מנהיג. אה, יחסים עם אלוהים הם לא חיסון נגד בעיות בחיים, אתם יודעים את זה? אם יש לכם יחסים טובים עם אלוהים, זה לא אומר שלא יהיו לכם בעיות בחיים, אתם בטח יודעים את זה. בדרך כלל יש בעיות בחיים. השאלה היא לא אם יש בעיות או אין בעיות, השאלה היא איך אנחנו מתמודדים עם הבעיות האלה ואיך האמונה שלנו בעצם עומדת במבחן. ההבדל בין אנשים מאמינים ללא מאמינים זה שלא שהם לא חולים או אין להם קשיים כלכליים או שאין להם בעיות משפחתיות למרות שישנם כאלו שמאמינים, זאת לא התמונה שאנחנו רואים. אנשים מאמינים, יש להם צרות כמו לכל בן אדם אחר. השאלה היא, האם הם מצליחים להיות עדים, או לא מצליחים להיות עדים? האם הם נותנים כבוד לאלוהי ישראל, או לא נותנים כבוד לא, לאלוהים? מאחר שפקודת המלך הייתה אכזרית והכבשן הוסק יתר על המידה, המיטה לשון האש את האנשים שהעלו את שדרך מישך ועבד נגול הכבשן. ואילו שלושת האנשים האלה, שדרך, מישך ועבד נגו, נפלו לתוך כבשן האש כשהם קפוטים. בשלב הזה אתם בטח מבינים שהם כבר היו צריכים להיות מתים, נכון? ריח של על האש היה עולה, אנשים צלויים. כשהוא כמובן, הם זרוקים קשורים בתוך האש שהרגה את האנשים שזרקו אותם לתוך האש. אתם יכולים להבין איזה זה. אבל הנה כאן אלוהי ישראל נכנס לפעולה. אז תמה המלך נבוקדנצר, ויקם בבהלה ויען ויאמר לשריו, הוא פונה לשרים שלו, הלא שלושה אנשים נשלחנו לתוך כבשן האש כשהם קפוטים. ויענו ויאמרו למלך נכון הדבר המלך. ואז הוא אומר, והרי רואה אני ארבעה מהלכים חופשיים בתוך האש ואין בהם כל חבלה ומראה הרביעי כמראה בין אלוהים. התמונה הזאת שאנחנו רואים פה עכשיו, לסיכום הפרק שלנו היום בישעיהו, זה שאלוהים נכנס לפעולה ברגעים הקריטיים ביותר, ברגעים שבהם נראה שאין בכלל סיכוי, נכון? זהו, נגמר הכל. מה יכול להיות כבר? אתם קשורים וזרקו אתכם לתוך האש. אלוהים נכנס לפעולה ברגעים האלה. התמונה הזאת שאנחנו קוראים ורואים מהכתובים, שאלוהים תמיד בעדנו, שאנחנו נותנים לו את הכבוד בחיים, ואנחנו לא פוחדים אפילו לאבד את הדבר היקר ביותר שלנו, שזה החיים בעצמם. מה הוא, מה הוא עושה? הוא לא משאיר אותנו לבד. התמונה שעולה מהכתובים שאלוהים הוא הקרוב אלינו ביותר בשעת צרה ואתם יודעים משהו מעניין? האם נבוקדנצר יכול היה להיכנס לתוך כבשן האש לדבר איתם? האם הוא יכל לפגוע בהם כשהם היו בתוך כבשן האש? האם היה לו איזושהי נגיעה בחיים שלהם כשהם היו בתוך הכבשן? כלום. כל מה שהוא היה יכול לעשות זה רק לעמוד מהצד ולהסתכל, נכון? המלך הגדול ביותר של האימפריה הוא חסר אונים הוא לא יכול לפגוע בהם, מדוע? הם נמצאים במקום שהוא לא יכול להיות. הוא לא יכול להיות במקום הזה. מי יכול להיות שם? רק אלוהים ואלו שנמצאים תחת חסותו. זאת עדות מאוד מאוד גדולה. מאוד. זאת עדות ענקית. המלך רואה בעצם שהוא אינו יכול לפגוע בהם. מוות, אז שזה הדבר הנורא ביותר שאמור לקרוא לבן אדם, הוא כבר לא בידיים של המלך. שמתם לב? המלך אפילו לא יכול להציע אנשים להורג עד כדי כך האנשים האלה שזרוקים הם חופשיים, נכון? הידיים שלהם פתוחות איפה הם חופשיים? במקום הכי נורא שיכול להיות בתוך אש הם הולכים שם ויש איתם עוד מישהו איזה עדות זאת? אתם זוכרים שישעיהו אמר אתם עדי? איזה עדים? וואו עדים כאלה זה עדים? זה לא סתם עדים, זה עדים של אלוהים. הם עומדים שם בתוך האש יחד עם אלוהים בעצמו ואומרים נבוקדנצר, בבל, הנה אנחנו. זה אנחנו. אתה שונא אותנו, אתה רוצה לשרוף אותנו, אתה לא יכול לפגוע בנו. אלוהים אוהב אותך. אתם יכולים לתאר לעצמכם עדות גדולה מכך? היה כמובן, הדבר הזה הוא דבר מדהים. אז ניגש נבוכדנצר אל פתח הכבשן, האש הבוערת ויען, ויאמר שדרך, מישך ועבד נגו, עבדי האל העליון צאו, בואו! <laughs> הוא לא יכול להיכנס אליהם, נכון? <אח> הוא מדבר עם אנשים שהיו אמורים להיות מתים. הוא פונה אליהם ומדבר אליהם. האם הם חייבים לציית לו? מה אם הם יגידו לו לא רוצים לצאת? מה הוא יכול לעשות? <אח> הוא לא יכול לשלוט בהם. הוא לא יכול לעשות להם כלום, הם מתחת לשליטה שלו לחלוטין. אבל אתם יודעים מה הדבר היותר מדהים? הם אף פעם לא היו תחת השליטה שלו. באמונה שלהם, כמו שראיתם לפני שזרקו אותם לאש, הוא לא יכול לנגוע בהם. האמונה שלהם הייתה עוד הרבה לפני. עוד הרבה לפני. עוד כאשר הם עמדו מול הפסל, הם ידעו מה נבוכדנטר. לא, לא נכד להתקרב בדיוק. על הכבשן. בדיוק, נכון, הוא מתקרב אל הכבשן. ומה זה אומר מבחינתך? שאולמי שאולמי שעמדה האלוהים, האלוהים כהן ו... נכון, זה בדיוק מה שהוא אומר להם. עבדי האל העליון, צאו ובואו. הילדים האלה, שאנחנו קראנו עליהם בפרק א', אלוהים נתן להם מדע והשכל בכל ספר וחוכמה, זה דברים שהם קיבלו מהיחסים הקרובים שלהם עם אלוהים. זה דבר שיכול לקרות גם לנו אה, מישך ועבד נגו ושדרך, הם היו אנשים כמונו, אנשים רגילים. היחסים שלהם עם אלוהים הפכו אותם להיות למה שאלוהים דרש בישעיהו. אתם עדיי, אתם העדים שלי, yeah. גם אנחנו העדים של אלוהים. Yeah. איזה מעמד אנחנו יכולים להגיע? אנחנו כאן רואים את המעמד הקיצוני ביותר. אי אפשר להגיע ליותר קיצוני מכך, אי אפשר. אבל אנחנו לא חייבים להגיע עד לשם. אנחנו יכולים להיות עדים של אלוהים בחיים שלנו. אני רוצה להגיד לכם משהו. אתם רוצים לשמוע משהו? אולי נשמע לכם מצחיק? עצם העובדה שאתם בחיים שלכם מצליחים לקחת זמן בחיים ולבוא לאספת תפילה, זה עדים לאלוהים. אני אומר לכם את זה בלי דרמטיות בכלל. זה הישג. זה מראה על קרבתכם לאלוהים עד כדי כך שאתם מוכנים, שזה לא דבר קל היום. אתם מוכנים לקחת מזמנכם ולהגיע לאסופת תפילה, אתם יכולים להסתכל מסביבכם, הכיסאות אינם מלאים, אנחנו בסך הכל חמישה כאן היום, אבל אלה שהגיעו, הם לא נמצאים פה במקרה, הם שמעו את המסר מאלוהי ישראל, והמסר הזה לא הולך לאיבוד, הוא לא הולך לאיבוד והוא יעשה את חפצו, והוא יעשה את רצונו של אלוהים, ויום יגיע, ואתם תזכרו את הסיפור הזה. תזכרו את מה שאלוהים עשה בחיים של הילדים האלה ויצאו אז שדרך מי שח ועבד נגו מתוך האש ואלה שיצאו שהם הסתכלו עליהם וראו שהאש אפילו לא נגעה בהם השיער, אתם יודעים כמה מהר שיער נשרף וואו. לפעמים אני שם ככה את האש מעל הזה, אני מריח תרנגולת צרופה <laughs> זה שיער שאפילו כתוב שהשיער ראשם לא נחרח מראה מעיליהם לא השתנה וריח, של, וריח אש לא עבר בהם. המסקנה היחידה שאפשר להגיע ללאה שהם בכלל לא היו עם אש. <אח> הם <אח> היו בתוך אש של העולם אבל כשאלוהים נמצא איתם האש הזאת לא הייתה אש. זה היה אה, משהו שיכול היה לפגוע רק באלה שלא היו עם אלוהים. בראשית א' 26 ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, תשימו לב, הוא אמר להם לאדם בחווה, תרדו, תכבשו את הארץ, תשלטו על הטבע. אתם יודעים שכתוב כאן, בדניאל, שהאש לא שלטה בגוף שלהם, מכיוון שהם כשהיו בתוך האש עם אלוהים, הם היו בנקודה הזאת ש... של הבריאה, בנקודה של גן עדן, שהם שולטים בעולם, לא העולם שולט בהם. הם שולטים מכיוון שאלוהים נמצא איתם. וזה בעצם ההבטחה שלנו מישעיהו היום. אני אלוהים, הנהרות לא ישטפו אתכם, האש לא תשרוף אתכם, כי אני איתכם, אתם תשלטו. לא האש תשלוט בכם, אתם תשלטו באש. ועכשיו אנחנו לקראת סיום רק, נקרא את ההצהרה של המלך. ויען מבוקדנצר ויאמר, שימו לב, הוא כמעט נשמע כמו דוד המלך בעצמו. ברוך אלוהי שדרח מישך ועבד נגו ששלח את מלאכו והציל את עבדיו אשר בטחו בו ועברו עד פקודת המלך והקריבו את גופם למען לא השתחוו לכל אל אחר אלא לאלוהיהם בלבד וממני יצאה הפקודה שבין כל עם אומה ולשון שיאמר דבר נעצה על אלוהי שדרח מישך ועבד נגו יחתך לאיברים וביתו יושם לאים יען כי אין אל אחר היכול להציל כמוהו. גם מלך אכזר ונטול רחמים כמו נבוקדנצר, הוא הודה שאלוהים הוא היחיד שיכול לה... להושיע. אלוהים אהב אותו עד כדי כך שהוא נטל לו את הניסיון הזה. הוא הראה לו מי האלוהים ומי העדים של אלוהים. והעדים האלה כמובן המשיכו לחיות בבבל, אחד מהם דניאל שהוא לא מוזכר בפרק הזה גם נתן עדות לא רק לנמוקדנצר, בפרק השישי, שהתחלפה האימפריה, הגיע מלך דרייבש, אוקיי, והוא קיבל עדות מאוד גדולה, מה קורה? כשלאריות רעבים, כשהם פוגשים את דניאל ואת המלאך ששמר <עד> עליו. <עד> עליו <עד> <בזה>. <עד> גם דניאל וגם החברים שלו עדים של אלוהים בעולם הזה, אנחנו לא שונים, אנחנו העדים של אלוהים בעולם הזה. ואנחנו באמונה שלנו, להאמין באלוהים, להכיר אותו באופן אישי ולדעת שהוא תמיד נמצא איתנו. וזאת היא בעצם תכלית האמונה. שאלוהים יברך אותנו, וכל אחד מאיתנו שאנחנו באמת נהיה עדים של אלוהים, וניתן את הכבוד עד כדי כך שאנשים יראו אותנו בחיים שלנו, וגם הם ירצו, כמו נבוקדנצר, שאלוהים קורא לו עבדי, דרך אגב. השם קורא לו עבדי, עבדי, כמו שהוא קרא, כמו שהוא קרא למשה, כמו שקרא לאברהם, לדוד, עד כדי כך הוא אהב אותו, קרא לו עבדי, כן, עבדי, עבדי, נבוגדנטר עבדי, עד כמה שזה נשמע בלתי יאומן, נכון, עבדי מכיוון שהוא בסופו של דבר עשה את הרצון של אלוהים, שאלוהים יברך את כולנו, אמן, בוא נתפלל. לפניך, אבינו שבשמיים, אנחנו קוראים ומשתחווים. אני מודה לך, אבא, באופן אישי, על ההזדמנות שהערב הזה יכולנו לקבל כל כך הרבה עידוד בהבטחה שלך, ובחיים, אבא, של אלו שהם נתנו עדות לשמך. תברך אותנו, אבא. בכל התפילות שאנחנו שמים לפניך, אנחנו יודעים, אבא, שאתה שומע את התפילות שלנו, וגם עונה לתפילות שלנו, כי אנחנו מתפללים בשם של ישוע המשיח ולמען התפארת שלך. אנחנו מבקשים שכל מה שאנחנו נעשה בחיים שלנו, כמו החברים של דניאל, אנחנו ניתן עדות לשמך. ושהעולם הבא ידע שיש רק אלוהים אחד בשמיים שיכול להושיע. תברך את הקהילה שלך, אבא. תברך את כולנו שאנחנו נמשיך להלל אותך בחיים שלנו כמו שאתה רוצה ולפי הדרך שלך והרוח שלך. תודה לך רבה על הכול. תברך את המשפחות שלנו. אנחנו רוצים, אבא, לתת את כל הכבוד בחיים שלנו רק לך, כי אנחנו יודעים שאין עוד אל שיכול להושיע מבלעדיך. תברך את כולנו שהערב הזה ימשיך להיות מוצלח ומבורך מכל הבחינות. תברך את הקהילה שלך פה בישראל, תברך, אבא, את כל מי שרוצה להיות עד שלך ואת אלה שהם עדיין לא יודעים אותך. את זה אנחנו מבקשים למען השם שלך, השם של ישוע המשיח. אמן. תודה רבה לכולם, ואני מאחל לכם ערב מצוין, ותחשבו על זה.